Bismillahir Rahmanir Rahim Surah al ni sura ya 89 ambayo ina aya 30 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala anasema Walfajri wa layalin 'ashr Na hapa na al na hapa na misiku kumi. Misiku kumi hii inakusudiwa misiku kumi ya mwanzo ya mfungo wa 3 ambayo huangia katika misiku hiyo wa Waislamu ndani ya vuguvugu la utekelezaji wa ibada ya Hija ambayo hukamilika katika mwezi 13 mfungu wa 3 mwezi ngone nasema washafi walwatri na hapa na viwili viwili na hapa na kimoja viwili ni kila kiumbe. Kila kiumbe mwenyezingu Mungu kaumba kike na kelume. Kikubwa na kidogo. Cheupe na cheusi. Kizuri na kibaya. Kina, kitamu na kichungu. Shafe. na hapa na kimoja. Kimoja ni ukweli wake Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Ni ukweli wake Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala ni kimoja. Hakuna ukweli na uongo. Ni ukweli wake Mwenyezi uthibitifu wake Mwenyezi utukufu wake Mwenyezi hauna haona mbili ni moja kwa moja wal idha yasri na hapa na usiku unapotanda njimu kia la kiapo hicho anasema Mwenyezi la latubathun mtakufuliwa mtahisabiwa mtalipwa Kufuatana na viapo hivyo hakuna wasiwasi hakuna shaka wela upenzani kabisa mtafuliwa mtaisabiwa, mtalipwa hal fi zalika qasam je huwene kwamba ndani ya kiapo hicho kuna kiapo cha mwenye akili katika kiapo hichi ni kiapo cha mwenye kufahamu cha mjuzi anaye hapa kwa uhakika na, na kwa ukweli na kwa kusisitiza ukweli kuthibitisha ukweli alam tara kaifa je hujiona namna alipofanya mula wako kwa kabila la hadi ira la imani kabila la ira ambaye ni kabila lilokuwa na watu wenye nguvu wakubwa kimo, miili mikubwa alati watu kabila ambalo la miu hukula filbilade, hapajapata kuumbwa mfano wa wao katika miji yote ya ulimwengu Mwenyezi Mungu anathibitisha kwamba hapajapata kuumbwa mfano wa watu hao wa miili yao nguvu zao athari zao katika miji yote miongoni mwa miji ya ulimwengu wa thamud alladhina jabu sakhra Vile binavile hujapata kuona namna mwenyezi Mungu alivyowafanyia thamuda ambao walikuwa wakikata majabali katika jangwa kwa faraona utali. na hujaona kwamba Mwenyezi Mungu alifanya uongo kubwa. alifanya mambo makubwa kuwafanyia faraona Waliokuwa na nguzo za kuwaadhibu watu alladhina tagawu filbiladi ambao wote hao akina naad sahmud ya wote hawali kiuka mipaka katika miji faaktharu fiha فيها الفساده ndani ya miji ufisadi fa saba alaihim rabbuka sawta akawamiminizia juu yao mula wako aina mbalimbali za adhab bani adi wale pelekewa ukelele walindukia bani ithamoda walipelekewa upepo peroona wakapelekewa adhabu ya kuzama katika bahari ya Suez Canal fariani fa faaktharu fiha alfasada fa sabba alaihim abuka sultata inna rabbaka lamil nirsaad haqiqa malawa yupo katika ngojelezo tu ana wangojeleza waja wake wamalize wa programu zao wamalize mipango yao takisha akiwataka kuwa huni hawatoki fa ama al alinsan amma manadam mjinga kafiri jeuri idha mabtalahu rabbuhu na maula wake fa akramahu akapewa neema wana amahu akane husema rabi akramani Mola wangu amenikirimu wa mimi nikiwa nastahili kaniona kwa nastahili takrima hii hayo ndio majibu yake ama idha mbtalahu ama anapotiwa mtihani mizingu anapomkiri mtihani mta huyo huyo faqadara alaihi rizqa akamfumbia fumbia zake fa yakulu husema rabi ahanan Mola wangu amenidhalilisha wa kal bal la tukrimuna al-yatama. Hapana, Wela huadaliisho wala huletakuzwa. Bali nyinyi hamu akirimu yatima Mwenyezi ambao mnatakiwa muakirimu, mwatunze, muainze, mwasaidie kutokana na mapato mliopewa na mwenyezingu Lakini nyinyi hamfanyi wala tahullu tahadhun wala tahadhun ala ta'am miskeen nawella hamhimizani juu ya kualisha maskini za Mungu wa taakuluna al-turatha akla lamma nazila mal zaurithi ulaji wa dhulma watuhibuna tuhibun al-mala huban nyinyi mebaki kuwa ni mapenzi tu wauremwekezaji wa mali upenzi wenu mkubwa kalla wachene kupumbazika idha katil ard daka ndaka, itakapotikishwa ardhi tiki tikitiki kwa kiama kwa polisi la kiyama, par, parapanda la kiama la para la kiama Wajaa arabuka walmalaku safa safa na ikaja amri ya mola wako pamoja na malaika wa kija jipanga parede Malaika watakuja katika hali ya kuwa wamejipanga parede. Wajiayo maidhim bijahanna. Na pataleto siku hiyo jahanna. Iyo siku hiyo. ya Yatazakaru insano atakumbuka munadamu. Wa anna lahu dhikra. Hata yale aliyokuwa kiambiwa na mitume. Na wengine waliokuwa kiaambiwa na masahaba, na wengine waliokuwa kiaambiwa na walimu, na wengine waliokuwa kiaambiwa na wacha Mungu tu. Pataka kumbuka. Wa anna lahu dhikra. Lakini kutausaidia nini kukumbuka kwao? Kukumbuka kwao kwa kutausaidia nini? Haukutoleta mafaida yote. Yakulu ya, ya laitani kaddamtu li hayati atasema wanadamu natamani natamani ngejitangulizia mazuri kwa ajili ya uhai wangu huu fa yauma izi llah yuadhibu adabahu ahad basi siku hiyo Mwezingu anasema mwanadamu huyo hato hataadhibiwa na Mwenyezi namna ya adhabu yake hata mmoja hakuna atakayeweza kuadhibu Namne ya, ya Mwenyezi Mungu atakapomadhibu mja huyo yoyote wala yuthiqu wa ahad wala hakuna mfungaji atakayeweza kumfunga kana kana kifungo cha Mwenyezi yoyote ya ayyatuhannas ful mutma'innah nafsi mwenye kutulizana Ewe nafsi mwenye utulivu irji ila rabbik rajia wako radiatan mardhiya ukiwa hali umeridhika na miongozo yake na wewe uwe mwenye kuridhiwa kwa vitendo vyako fadkhuli fi ibadi ingia katika jumla ya wajawangu wa tiifu wapenzi fadkhuli jannati na uingie upate kuingia peponi mwangu sadakallahul azim